أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوة ن عزیزنا الله جل جلاله تسلی ور گه نبی عليه صلوات و سلام دا او سر او سر دليلي عقلي بياني الله جل جلاله په قدرت باندې او په طاقت باندې او سر زمنان قیامت اس ده قیامت اثبات هم ده چې قیامت برازی و قیامت حق ده اوه سرپ ده یهودو باندې رد هم ده چه ده یهودو باوی چه اللہ جلل جلال حوز مکه اسمانون شپگر از ایکی پیدا کنو او و مرز چه ده خالی رزدن و پاغی بانده دماغ اکڑا ده پا اللہ بانده دیر لوی غیب لگول شو یعنی اللہ ده مخلوق سر مشابه کول شو سنگه چه گویا نعوذ بالله من زالگ یعنی مخلوق سطلیکی گی نو اللهم سطلیکی گی دا مردار ندی دا چه دی دی اسرائیل که اسرائیل نومم دا پیغمبر دی دا نومم غلطه دی یعنی معزز پیغمبر دی دا نومم که خود الجایز نی دی. دا روای اما اسرائیل پلیستین وای خبر دا دالا ندی بدا خبر اقولا ویزمونگ راز بختور راز دا د اشپکر ازو که اللہ تعالی از مک اسمانون پیدا کردی دی و او مرز بانی دما کردی دی. نعوذ بللہ منزالک. دا دیر لوی ده جرات والا خبره او د ظلم والا خبره بدی کولا. و اللہو پر مهل ولکه ده خلقن السماوات اللہو ای تحقیق سرمونگ پیدا کردی دي السماواتی اسمانون لرا والارضا از مکو لرا وزمگی دی. وما بین همان اوس چې په مزدري دواړو کې نو فیسټه ته ایام پاندازي د شپګورې زبان دي نودایات ذاته دروازه کې الله تعالی زما کا پیدا کړدا خلق کل اردو فیمن اود زما کې چې کې او کې کوم برکات دي چې هغه د دې د پسغورونه د دننه په کې برکات دي مدانيات دي یو سدي بل سدي سم رسیزونه جدي چې الله جل جلاله په دې کې دن نه پیدا کړی دی نو هغه په دو ورځ کې نو دو واه د وسو شوې او دو ورځو کې اسمان پیدا کړی نو شوې شپه ومرز باندې الله سنړي پیدا کړی خو دا و مطلب دا نه دی چې دا خالی دی یعنی الله بده کې دما کړي نه نه نه دا خبره غلط ده ندی دا خبره کوله الله پر مهل و ما مسنا ملوب مونږ ته نه درا رسیدلې منګ اسه ستړي نیو دا بې باندې رات شها ورپسې ته صلیو ورکه تعالی نبی علیہ السلام ته فصبر ای پیغمبر ته صبر کوا علم یقولون هغه خبرو باندې یقولون چې دا یهودی وای دا کافرانی وای دا ډیره انیشو پیغمبر راغل ریاست دنیا او آخرت باندې او تا ته ته صاحره تا تاته بیت لیوانی غټی ریلو غټی خبرې دي ان اگستا دنیا ما باندې قبر ما باندې نبی اسلام باندې ټیم کې ډېر دی مجبورہ کو الله تعالی نبی اسلام درود سلام تل تسلی ورکړي چې صبر علماء یقولون تصبر کو پاغه صبر نه چې د يهوديان وي کنا منافقان وي کدمه کې د مشرکان وي نو تخیر د صبر غوا وسبح به حمد ربک او پاکی بیانواد ودې وت علاج هو دا یاد زده کلې زم زلت انګي ذکر کوي دا یو مجرب شي دي او دا تجربه ده زم الله الاه الا الله دا خصوصا مجرب دي الله الاه الا الله چې کلم تنګي پریشانه هر سنجه پریشانه شروع شو دوزر پېریته و ځانته دنیا بچاخ کاری کې هیڅ تاثیر یو روپې نه خوشل بری خوشالي سکون مې ده رې خپل فیس د انسان باندې او خپل دا دیغا نورانیت او کوت رازی انسان زلط اللہ تلا خوشحالی د دیو جی اللہ و تسویت سابر یو دغه غط رب تا دیمجل او وسبح بحمد رب بک تزبیع ویا پاکی بیان ما دا نوم در خپل قبل طلوع شمس و قبل الغروب مخ که دا نور طلوع که دو نا نور چلانی طلوع شوی نسده کم موسکی دا سار موسکی م په سرینویدنه د سارمز مراد ده او د سارمز برکه الله تعالی پرمایلی دي چې ان قرآن الفجر کان مشهودا فجر کې جکم قران و لیکي ته پرشتي رازي سارمز دوران کې کی. سارموس کیوګت کراتوم کی کېږي کی باقي کې پرشتي م حاضرېږي دلته منځله رازي نو اهميت والے مزدي الله نبي عليه السلام ته پر مله دغه تنګي د ختمولو لپاره دا بس دالت حمد وایا او قبلت الالشمس مخ کې د تلو کېدونه نو مفسرین وای دنه عام تسبيح من کړي شي د الله پاکي بهنه او اکثر مفسرین وای دنه مز د سبا مراد دي یعنی د سار مسکوا وقبل الغروب او د غروب کې دون مخ کې نو د غروب نه مخ کې کوم مز دي مازيګر مز دي چې نور لاندې غروب شي دا غي نه مخ کې مخ کې نو د مازيګر مز شو او قبل الغروب لازم مصرین دوه منځونه خی یعنی یو د مس په هند د غروب نمق کړي یعنی چې نور راوالیږي یعنی نور مطلب دا چې وवाडीږي بلې پرېوتې یو د مس چې یو د مازيګر شونه بعضی مصرین دي نه دوه منځونه لي چې پیغمبر د مس او د مازيګر مسکو او صحیح او راجح کول چې ته اغه مز د مازيګر کوازه کدي ته صلات اوستا منځنه مزويلې شي وي ومن الليل فسبح ومن الليل او په پا بازیش پکې فسبحه ود الله پاکي بیانوا واه د او رستو د دو دوټه ماله نور بیانله په سیسي د شپکه او رستو د سجودونه نو د لومبنه سمرات د دویم نه سمرات الله وي د ټیم کې تسبیح وای نو من الليل نخه ظاهر خبره ده په پا بازیش پکې نو بازو مفسرین وای دي نه د ماخام او د مسخطن منزله پنځه منزله برابر شه پشپک یې نیمه ما سوتن مو او د ما خاموس زګه چې غروب او نبي اشپاشو نو له منی مو د ما خام د دې نیمه سوتن او باز مفسرین دي کې تهجد یو ځای کې نو یې ندوم زدام کوا تفسیر وسیط والا او وسره وسره تهجدم کوا نو دا داشو نو د فضیلت والا وخت دی د استغفار د پارا سار ټایم کې سړی پاس استغفار وي کور د شپې چې پاسه حسان عمل ل لسړي درې مسلو رمه کلمه وای لګي استغفار او کې دعا او خبر ده تا لگا د د قبولیت والے اوقات تی بهترین اوقات دي لوي لوي شپې زبګه په دې ټایم کې دوه بجې مو ده شم کتاب ګورم دوه بجې خبر ده تا نه د زبګه مو شم یو بجې مو ده شم اوصار به الحمدلله خو په ټایم باندې یعنی کله نه کله په نشم او بیا 5 بجې نه باندې مخکې الله تعالی توفیق کې یعنی طلبی جز پاسه دی الله تعالی ته ادره دی الله تعالی نبی اوغه ته ما الله تعالی تو پیک ورګه کنه پداسی شو چتو ما ستن مسکه او دکیږیو سر مزله پاسه تا د نیت نو بیا دی الله نه پاسه خبر ده انداله د نیت خبره خبر زمونګه مؤذن کاکا صحیح شو او کاکا جی دواړه ینه زه مخ کې راغلم چې د دې نیت او دی راځینو د باندې مخ کې راځم خبر تا نه نونیتې کړه دې همت یې کړه نو کچېرې ټول نیو ته کی د پاسېدو چې زما پاسه الله جل جلاله به خبر خبردار تا دا به ترين وخت ته هر څور په صورت کې روان نه ان شاء الله سورت الزاریات کې الله تعالی به پرمایو بلا اسهار هم یستغفرون هر وخت کې استغفار ګونهونه مقبول په الله تعالی باندې الله تعالی تویل چې زما ګونهونه ماف نو منلل او پشپکې تسبح وتسويہ تسبیح ویا نو دینه مراد مزد ینه د موسکو او تثبیت مراد کړي شواد بار سجود او رستو د سجود نه سمرد دی د سجود نه مراد مزد پرز نو چې پرز مز او کې نو فسبحوا بیا ورپسې موسکو نو پرز مز پسې سموزی یا سنت یا نوافلی د دې وجه بعض مفسرین نو تناغستره پسو لن نوافل چې پرز مز کنه بیا ورپسې سمکا الله تعالی نبی رسول دا دا نو پرز مز پسې نه پهل سننتی نو سنت ور پسې پکاري نو سنت نه بازو وسیبه ځت نه نه پرغستې او بازو د تسبيين تسبيح غستې او د تسبيين مراد دا تسبيحات چې کم درې درشوارې مونږ سبحان الله وایو او درې درشوارې الحمدلله وایو او درې درشوارې الله اکبر او بیا حدیث کې راځي یو پر الله الاه الا الله وحده لا, لا شريك له له, له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير دا چې سړی وینو الله د ټول غونو نو کې اگر چې د سمندر د زګ برابرې ایا باځوري وایته کې سلو د رحمن الله اکبر دغه سلو نو دات نن کې د شي واسبحه الله تلات تسبيح او ادبار سجود رستو د پرز منزونه پرز مستیو کې داغه پس د الله تعالی تسبيحات وای نو پرز مست پس د ذکر اسکار شو یا د سنت شو او یا دې نه نوافل شو دات نه مراد دي نو دا ټول توجيهات او مفسرین او د ذکر کړي دي اسنادونه ورنیار دي ولقد خلقنا السماوات تاكيد سره الله وي موږ پيدا کړيدي اسمانونه او ارض او زمکي جنسز مکي وما واس بينهم اج مزدد دوالو کړي في سته ايام من لومبنه رز اتوار وه په مقدار د شپورو زکه که اوس ا و خین ور سپمنو و ما مس انا الله و نه دلګې دل مون سره نه در رسیدل مون تک من لو بن ستکا وټه وستړی واله نو فص برت صبر کوه پیغمبره علامه چې دی وای وسبح بهمد ربک او تسبیح د حمد در فل سره قابلت وقبل الغروب اولان دی دی پریوتو دن ورده. ومن اللیلی او په بازیش پاکی پا سبیحو تا مسکوه تسبیح تعالی. واد بار سجود او رسط د سجدونه یعنی دی پر از منزونه نه. الحمدللہ رب العالمین ورحمت اللہ وسلم. وجعل الله هداتم مهديين الله سعاده في طراط نسيب الله خير وبركه تنسيب لكم تعليمات يذكروا يا الله تشبيت تسبيحات شولا تقدر يذكر شي من ذنا كل شنو عطي الكل شي الله نورنا مخك ان والله صل على التوفيق لنا نسيب المجاهدين امدادك الله مضبوطي ترازي